Втората лекция Алхалач тайната на Иблис. Човекът казва Алхалач, не е на сатана, а на себе си. Не е жертва на сатана а на себе си. Тайната на сатана се разкрива само чрез по-голяма сила от него. Това е Божията сила. Сатана съществува, защото е Божия воля. Сатана е тайна на Бога, скритост, скритост на Бога, защото кой присъства в тайната на Сатана, Казвал Алхалач, самия Бог. Иблис е само съюзник, той съществува, защото е в единство с Бога, иначе нямаше да има шанс да съществува, но той съществува поради великото единство. Когато Сатана като Луцифер и овлякал хората, т.е. тогава те са били ангели, когато овлякал тези милиарди ангели към себе си, това е било всъщност част от Божията сила. Но те не са виждали Бога, защото Той е решил да остане скрит. Но другите, които около 40 милиарда, зад Луцифер, са видяли тайната на Бога. Не са се подали на сиянието на Луцифер. Прогледали са зад дълбоко за същността му. Не са бързали да се произнасят. И им е било дадено, понеже са имали по-дълбока любов, по-дълбока степен на търпение, те не са били подведени. Защо ангелите не са устояли на Луцифер? Защото в Херовима е работило част от величието и славата на самия Бог. И затова ангелите не са устояли. И всички тези, които не са устояли, в последствие стават хора. Слизат на земята. Луцифер тогава е бил, както казах, голяма светлина. Голямо знание, голяма мъдрост. И ангелите са били във възторг и изумление и от Неговата красота, но ангелите не разбрали, че Той не бил цялата истина. Той бил голяма част от истината, но Той не бил цялата истина. Той бил само част от истината на Бога. Когато светлината на Луцифер била в действие, всички го величаели. Но това било, пак казвам, част от Бога. в Скрита в Него. Когато Бог си взема светлината, ангелите, които в последствие паднали и станали хора, помислили, че Луцифер бил прокълнат. Но Бог никога не прави проклятие на себе си. Той е просто част от Него. Няма как. Бог да направи проклятие на Себе Си. Бунтът на Херовима срещу Бога е решение на самия Бог. Защото Бог винаги има по-дълбок замисъл. А Бог винаги знае какво прави, по простата причина, че Той е съвършен. Що е Луцифер, който е станал Сатана? Казва Алхалач Нов замисъл на Бога. Тук Бог се е превърнал вече в скритост. Преобразяваща сила. Тази преобразяваща Божия сила ще излекува падението на тези ангели, за които казахме. Които са станали хора. Тази преобразяваща сила ще излекува непълнотата. Непълнотата на падналите ангели. Луцифер или мъдрият Херовим е искал да се издигне, казва Библията и в Исая, престол над Божиите звезди. Казва Алхалач. Това няма нищо общо с гордостта, както се тълкува погрешно. Понеже толкова много обичал Бога, той е поискал приближаване, голямо приближаване до своя. Не искал нито света, нито Вселената, нито други същества. Той е обичал единствено само своя създател, велика и предана любов, херовимска, богоподобна. И искал е да се издигне там, за да бъде близко до своя създател. Няма капка гордост, просто реална дълбока мисъл. И той също знае винаги какво иска. Мъдрият Хировим не е някакъв ангел или архангел. Защото за своите цели Бог знае винаги какво прави и кого да избира. И наистина Той искал да бъде всякога близко до своя Бог. Разбира се, не винаги му е било позволено да бъде близко до Бога. И сега не винаги Бог го вика в своето присъствие. Но след време, когато Той изпълни мисията си, Бог ще го призове. Това ще бъде часът на истината и дълбокия новия живот на това велико същество. Мъдрият хировим винаги е участвал в съветите на боговете, които се правят при Всевишния. Защото сам Бог му е дал да знае не за кое да е. Става въпрос за Божиите тайни. Не просто съвети. И той участва там, заедно с боговете и белите братя. Забележете за колко велико избрано херовимско същество става въпрос. Защото Луцифер винаги му е бил много близък. В древността той е бил явното слънце на Бога. Сега е неявното, скритото Слънце. Той ще опази хората и ще ги върне към духовна и божествена Вселена. Разбира се, заедно с Бога. Когато още в началото Тайната на Бога е създала Луцифер, той много е сияел и Бог много му се е радвал, когато го е видял в такъв вид първия път. Защото Бог виждал в него Нещо от самия себе си, нещо от величието и славата на самия себе си, изпитал огромна радост, самия Бог, видял какво чудно същество е създал. Самия Бог се радвал, Некой да е, самия Бог. Това е било когато Луцифер присъствал, живеел и присъствал, пребивавал в присъствието на Бога. И тогава Неговата красота не е била просто красота, както е при ангелите. Не е духовна красота. Това било красота свещена на много по-високо ниво. И не случайно всички разумни и осъзнати същества търсят това сияещо величие. Разбира се, то принадлежи на Бога. Те го търсят и това е разумно. След време те ще се научат да го различават и ще се върнат в него. Затова най-много ще помогне самия Луцифер, защото след време ще имат различаване. Тогава в древността Бог е бил, пак казвам, скрит в Луцифер. Много странен е Бог, казва Алхалач, и превъзходен. Тогава Луцифер е бил видимото лице, а Бог е крил своето лице имале е причина Бог да крие цялата истина, защото имал замисъл за друга по-дълбока Вселена. И тогава, когато ангелите гледали Луцифер, и през ум не им е минавало, че съществува нещо друго, понеже е бил скрито лице, нещо друго. Защото прекалено ярка била светлината на Луцифер. Той си ел и изумявал и ангелите видели, че имало велика светлина, голяма красота, но истинската красота тогава си оставала все още скрита. Тя е несвещенна, а абсолютна. И така милиарди ангели Става про за около 20 милиарда ангели, се оказали във властта на херовимската красота. Така чрез херовима Бог изпитвал съществата и техните дълбини, техните тайни намерения. И така Луциверсияел, а самия Бог наблюдавал скрито. Никой не го виждал. Никой не можел да го докаже. Абсолютно пък да го осмисли, защото единствения начин е, ако самия Бог реши да ти се изяви, да ти се докаже или да ти се осмисли. И въпреки, че Луцифер е сияел, то цялата тогава видима реалност на Луцифер е била въпреки всичко голяма иллюзия. Голяма светлина и същевременно голяма иллюзия, поради факта, че Луцифер не е цялата истина, не е самата истина. Пък и той самия не можел да я понесе. Както толтеките казват, тескат липока, т.е. вселенската иллюзия. Те го наричат така, Луцифер. Вселенската иллюзия. Не само света, но той заблуждава и ангели. Защото единствената реалност е само Бог. Ето защо херовима е създаден много мъдро. Защото Неговата цел е да ни заведе до цялата истина. До различаването. И след време до дълбоката мъдрост на Бога. Такава е целта на Бога. В този смисъл херовима е огромна благодат. Защото без него ангелите ги очакваше опасния древен звяр. Този звяр се контролира от Абсолюта, той е заключен в бездната. Този звяр е прекалено голяма пропаст и ангелите, които станаха хора, имаха голям шанс. Щяха да станат от демони надолу, но те станаха хора и им е даден шанс на демоните, не е даден шанс да се развиват. Някога Бог ще промени това, но за дълго време не е дадено. Има дълбоки причини, тук няма да се спирам. И поради това съществува и злото, и херовима. Но не е лесно да се разбере това.